Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum biihsan ila yawmid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 konceptet mbi cilat në dërtohet jeta e tyre. Tua të rëgën të realitetin e kësaj bote. Qëlimin pëse erdhën e këtë bot. Emësimit Më e ti, Muhammedi sallallahu aleyhu sallem, në mësoj se si duhet të rëgullohen raportet mes njëriot dhe zotit e ti. Si duhet të rëgullohen raportet mes njërzve. Qëfar pozit e kam prindrit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 të jetë ndishme, të jetë nevojshme, shumë të rëndësishme. Njënga tema që me gjithë të retimin e madhë që i bëtë kësajteme, me gjithë diskutimet e shumëta, debatët e ndryshme, të lojlojshme, në këtë drejtim, ju rralherë, ndodhë që islami padrejtsisht dhe mizoresht të akuzohet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 linde gjysma tjetër. Andaj për një bësht të shqoqëris, për një shtyl të shqoqëris, e që fatke cështë jo gjithëher i është prezentuar në mënyrën eduher. Grua ja në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 mbeti gjysme e shoqëris e paralizuar, e futur në njën e diktatorit bur, i cili i angulfati të gjithat të drejtat, i amori të ratë që e posëdante, dhe e u dheqëte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 jëmë bërë vegëll e lirësot, dhe pikrishë në kohën, kur me ndohet, se digniteti njërzor, ka arrit kulmin, dhe garantimi të drejtave njërzore, ka nëritur kulmin, pikrishët, në këtë kohë, fatke cështë, gjemë se asë një herë, gruaja nuk ka qenë me e nënqmuarë,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 se përbën gjysmën e shëqëris dhe presajt pastajt del edhe gjysma tjetër. Allahu e madnuar është tajt që e ka kryuar mashkullin dhe femrën dhe ajma së mirje din qëfar i takon se cilëzgini. Andë e ndëshërëj që ty të regoj dhe të flasë preson të melenë Allah të madnuar për ato gra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 sëtë njerëzit kër flasin për islamin, e nëve që nëti për gruan në islam, nuk i referohen mësimeve kuranore, nuk i referohen u dhezimeve të Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, për shfarë bëjnë, mjaftohen me marjen selektive të disa rastëve të izoluara, në kohë të caktuara dhe në vendet të caktuara, ku gruaja kam betur e pashkolluar, ku gruaja ka mbetur e pa integruar, ku gruaja për shembull ka mbetur e rrobruar në familjen e burrit të saj dhe kjo prezentohet se duke pasur parasysh se në musliman, jetuin, atere, këtë janë muslimanë dhe kështu jetojnë atëra këtë thojza dhurat e kanë nga Islami. Andaj të shikojmë se si e prezanton realisht Kur'ani një grua. Si e formon karakterin e saj?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 mund të përfitojnë edhe ta nga këtë mësime, pëse jo? Por, të athëm të drejten, nuk më stimolojnë shumë që të flasë për këto tema njerët e kësoj në tyre. Më shumë stimolojnë kërësha se paska viktima, po paska njerëz të viktimizuar nga këto akuzat, atër më dhimësen, dhe nuk duhet të lejojmë që të pandërgjeshmit të manipulojnë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 Grua ja, si asë njerë më parë në këtë shekull e ka marë vendën e sajtë e merituar. Kështu prezentuat. Dhe shpesher mundon të i kompleksujnë të tjeret e në vençantin e o muslimanve, se ju nuk e apni të dretat gruast. Ne e me ata që ja garantujmë të dretat gruast. Kushtu nga fletë kështu? Nga fletë dikushtu historija ati, dosja ati në këtë dretim është e stërmbosur me padriçë, është e stërmbosur me terror, është e stërmbosur me dhunë kundër kësaj jinjetë dobët. Kundër kësaj jinje që është gjysma e shoqërisë. Dhe duke tentuar që të zhveshen nga e kaluara, të derivojnë kaçi në prezente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 e duhar, i u dha pozita e merituar, i u këthujet digniteti, i u rojt karakteri dhe personaliteti, ti kush që ditit në Kur'an kështu, unë nuk që ditem, pëse të që ditesh, nga se nuk e faj, e tëra që të prezentua ty, mo të rëndëruar, për gruan është se gruaja në islam është një e mbyllur në një petk të mbulesës e ngarkuar me dhjetëra qindra obligime që nuk e lejojnë të hap sytë dhe është një robresh e burrit të saj që nuk guxon në as të rast të kundërshtoj asnjë nga urdhrat e kërkesave të tij. Dhe, dhe sa ti. kuptlidh për shkollimin? Jo, Kur'ani nuk flet për këtë punë, sipas tyre për gruan dhe integrimin e saj në shëshëri, Kuran nuk fletë për këtë punë. Për gruan dhe kontributin e saj, të është thënë se Kuran nuk fletë. Për këtë arsujë, kam përzidhur që me Kuran vetëm, të përzentoj gruan në Islam. Për mes fjallëve të Allahot të manuar. Asë nuk po flestë nga vejtja ime, asë nuk po flestë nga përvoja ndo një shtetit të cektuar, e, e asë nga përvoja ndo një vendit të cektuar, mirë po, kështu, thot, Kurani. Pësë ndështë anesi musliman, në disa rafshë kemi deshtuar ta konkretizujmë këtë përtret të gruas, praktikisht, është fajon, du qërtuar vetën ton, por, gjithë një, ta mbajmë Kurani të pasër, dhe largë, veprimeve devijante nga ana e disa muslimanëve në drejtim të gjinisë femërore në drejtim të gruas. Kë ç'është ajo që kam pasur dëshirë të flas për të çesaku. Por ia dësh tij Allahu azhajal se tashmë të filloj me këtë emision. Ndaj elus Allahun e Allah mëdhnuar që të kemi një shoqërim të këndshëm për gjatë këtyre emisioneve. Lësë Allah në manuar që të kemi sukses të prezentojmë gruan e Kur'anit. Ato që Zotë i ka levdruar, i ka ngritur, i ka shpërblujer në këtë botë dhe në botën të tëtër dhe ne i ka bërë shemë bëlltyra që duhet të ndjekim. Në kohën kur pat kecësht shëmbëltyrat që njerës të i marrin për t'indjekur. Jetoj një jetë të të mërshme. Nuk din që farës lëmëturia. Ju garantoj. Nuk din që ka është cëtsia shpirtrore. Nuk din që ka është familja. Ta prezentojnë një grua si shëmbëltyr për ty e cila nuk din qëka është të jetë nën, e cila nuk din qëka është të jetë grua, e cila nuk din, nuk din, të garantaj, se qëka është të jetë adhëruse e Allah o të madhënuar, nuk din, përëndaj, e kemi për obligim që ti zavensojmë këtë shembel tyra, me ato që realisht të mësoj se qëfar ka kërkuar për e te e aj që të ka kryuar. E përmenda ma herët se gruaja ka një të kaluar të të mërshme, mizore, gjatë historis të këpopu të tjirë dhe trajtimi qërës e gruas, nuk është trajtimi i ri, tësat të është ka ardi, kushtë dhe përna të rëgonë se qëka është gruaja, të në të rëgonë se, tësat janë të drejtë e saja kështë të maratë, jo, është trajtimi hershëm, është trajtimi hershëm, dhe në qovëfë të se, i përmbledhim studimet e me hershme, historikun e kësojtime,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 për mbajtë e këti të retimi ka qenë në të shmëria e saj. Gë të shmëria e saj, fizike dhe psikike, për kontribuar në fushët e caktuar. E dyta, obligimet e këse gruaje grua për balë të shqëqëris dhe të drejtët e sajnë shqëqëri. Dhe kërë të jetuar edhe këtu ishtë ame ka pasruar këtë mejdan, si kurse të pari, shumë. Dhe treta, morali dhe silja që duhet të paiset me të kjo grua për të qenë faktor stabiliteti në shëqëri. Si duhet setë cilën i grua e? Me shfarë morali duhet të jetë aje paisër që tjetë faktur stabiliteti dhe sigurije në shoqëri. E jo shkaktar i shkatërimit dhe i degenerimit e shoqëris. Për mështu e tri pikave, është trajtuar qështja e gruas. Andaj, duke respektuar këtë regull, që gjatër historisë e njërzimit, në këto mejdane, është folir për gruan, edhe unë me lene Allah të manuar, do të mundohem që të prezentoj verzionin islam në sëtëslim për këtune pikave. Por para se të filloj me islamin, shikua së të nëruar, dëshiroj që të ajap një prezendim të përgjithshë nga tretimet e me hershme që i amë bërë gruas në këto pika, që të informuash bile përgjithsisht për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 A do të befasosh me çfarë fjalori janë drejtuar gruas. Dijen çden shkallë kanë shkuar kur kanë folën për ty. Do të befasosh. Këta të njëjtit që sot mundohen të na mbajnë neve leksione dhe mësime për të drejtat e gruas. Nëso Kur'ani është kë, që ka qenë parënimi e 400 viteve, i pa ndryshua. Nuk është tua në të azhë, dhe nuk është munguar nga ajë aj azhë, për të partë të se, me qëfar gjuhe të respektit, të nderit, ka folër Kuranit për ty. Si të kam brojtor, edhe në atë ko, kër ke qeni luftuar nga të gjitha anët, Kuranit kam brojtë. Kur të gjith kanë dashur të zhveshin nga çdo e drejtë zëri i Kur'anit ka thënë më i fuqishëm duke mbrojtur të drejtat e tua. E sad munduhen të thojnë mu edhe ty edhe të tjerëve të gjithëve, na thon se Kur'ani e ka robëruar famrën. Kjo është një Një paradoks i llojtë vet. Kjo është një sfidë dhe akuzë që nuk mund të ndërrim të heshtur. Prandaj dëshiroj të shumë shkurtimisht, por me një përmbledhje të përgjithshme të prezantoj si është trajtuar gruaja tek të tjerët më herët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 sërem e bëj këtu një shkëputje të shkurtër për të vazhduar me emisionin ton Gruaja në Koran. O rikëthujem për sëri në emisionin ton Gruaja në Koran.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 për të kontribuar në mejdanët e përgjithme të jetës. A ka mundësit të jetë prezint e gruja gjithë kund, a i alejane asaj këtë integrem të përgjithshëm, ku të qoftë, në të shmërija asaj, apo jo, sa të janë të drejtët e saj dhe obligimet e saj, dhe si duhet të jetë sille asaj, dhe morali asaj, për të qenë kjo grua faktor i stabilitetit, i siguris së një shështërije. Dhe përmëndës e do të të të lasë përmës temave në vje me lene Allah të manuar si i prezentan Islami dhe apo Korani si e prezentan Korani gruan në këto tri boshët e themenore. Por parës e të kalim të Korani përmëndës e duhet që flasim të këtë tjerët Çfarë ata realist kanë thënë për gruan? Dhe çfarë pozite dhe roli ka pasur gruaja në shoqëritë e tyre? Fillojmë me grekët e vjetër. Grekët simbolizojnë një civilizim të lashtë e çmbiat civilizim në shumë istë të mëdha është ndërtuar edhe sot civilizimi perëndimor të shojmë këta njerëzë, se e kanë tretuar gruan, dhe qëfar trashëgimi e këta, u lanë njerëzë pas tyre, kur bje fjalla për gruan. Gruajat e grekte vjetër, të fillimisht, ishte një krijes të jetë e nënqmuar dhe përbuzër. E shitnin në të regë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 E një urtë Athinë e së vjetër, të Greqisë së lashtë, Sokrati, që nuk është i panjuhur për ju. Ky njiriçi 100 dnie si mendëndritur dhe shumë intelektual i referuan përfundimeve të tij filozofike. Shikoni Sokrati çfarë thot për grua. Thot padyshim se ekzistimi i gruas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 si kur që e dhe një greket, janë popël pagan, ishim popël idhujtar. Madi si kur përmenë në histori, adhuranin më tëj përse një mi idhull, një mi idhull i kishen, gjdo idhull, gjdo zatë si bastyre, ishte i autorizuar apo ishte përgjegjës,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 i biri, i zotit të bukurisë të tjune. Shukone këtë ekstremizm nga një vej për djelzore në të emërtuarit si zat. Dhe në të dyja ekstremet vërëjmë një degradim të lojtëve të vetë, një degradim të madhë të gruas, duke u përshkruar në të dyja rastet, në të dyja situatat, si një faktor destabiliteti si një burim i shirrit, që në rast në parë është një drua i helmuar, si kështë ta Sokrati, dhe sa në rast në dyjtë është një traftare që nga të qenër të zotë bije në shkallën e oltë duke pasur kontakte me një qenje që kështë të i pare njerëzore. Tëkë rëmakët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 këmbën e presionit të udhëheqës. Nga sa në momentin kur na ik nga shikimi dhe na larguohet nga pushteti nga ajo vije çdo e keqe. Në mesnjet e civilizimeve të lashta, civilizimi romak konzurohet nga një nga civilizimet më të përmesë për mi është përfilli dhe e rrënoi sistemin familjar paramendoni baba, kishtet e drejt, që të jekë të durnë nga gjdo fmi që i linte. Ma shkla po femën. Ta praktisë e në rrugë. Nuk merte përzi si për këtë punë. Madje lejojt si bas liqët e tyre të hershëm, që të merte të birëzante, të tjerë, të i bëndë të fmitë e ti, dhe të aipë të të rshëgimin, duke preashtuar kështu fmitë e ti. Dukë i praktisë në rrugë. Tiri sa e pasë të kështu përshkatrot familia, përshkatrot qëqëria, dhe tentuan të abë një përmirësim. Qa përmirësimi? Formuan një kusetut të saktuar, e njërë me 12 liqët e tjune, ku thanë se ka mundësi se baba kishte udheqet të plot më i thmitet ti, nuk kishin kufa të drejte.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 lirojnë nga ndikimi dhe pushtiti i babës të ti. Më baba nuk ishë të të drejsi bas një gjithë që të këtë ndikim dhe për sërmita. Gjalli po shpëton të me tri herë. E përvajzin e gjohë që fa ndodhe. Kur ma dje 300 herë, ma 3.000 herë në të shetë, e rikëthen, le të dëbën nga shtëpia së ardën, a jo në betit, o robresh, me plëtë kuptimi pjollës, e babas apo e burrit të saj. Një mall që shitet në treg dhe bëjnë me to çfarë duan. Edhe aty ku i lan hapsir, fatkeqësisht i lan hapsir për të qenë një vegël elir, e lir për sfrurën e ejeve të atyre ambicie apo për të qenë një burim i amoralitetit dhe e prishë semoraltë të, të shoqërisë. Si to ata nuk ka qenë as më mirë tek kinezët e vjetër. Po flas për civilizimet e hershme. Gjithashtu astek, hindusët, të as vetë në librat e tyre thonin kështu. Fatkëtia që të ndodh, në fatkëcie më të ndodh as vdekja, as fatkecia, ma di as, ma di as gjehnemi, zjarri, e as hilmi, as gjerëprind, nuk mund të jenë më keqë bërës se së agruaja. E rështuan në listën e gjerave, veprave, ndodhive, nga të silat njëriju, në vazhdim si ikë, dhe nuk i dëshirëm. Andaj, agjenden, apo listën e gjërave të pa dëshiruara, të rëzikshme, të këqia, e kryeson të gruaja në civilizimin e hindusve. Ndërsa, sa i përket persianve, civilizimin persian që ka qeni njërë, Burrë kishte të drejtë. Ishte një dëtypescriptë e lloj tjetër zotë na ruajt. Burrë kishte të drejtë të martohej me nënen, me motrat, me hallat, me tezat. Ishte një lëmsh i i i i i i i i martesave, një amoralitet i tmerrshëm. Etë gruaja nuk kishte zgjedhje në këtë drejtë. Edhe po nëse është nën, edhe nëse është hall, teza, po çka do të qofsh? Më afton të që burri, mashkulli, ta dëshironte, tha ai atë atë. Por çfarë këtu janë të në librat? Kështu vlet historia e grekëve, e romakëve, e kinesëve, e hinduzëve. Madje edhe më vonë tek çifutët. Nuk ishte më respektuar. Ma ndi dhe në kone pegamerit, sallam, e këshin këtë njohër, se në qofë se gruaja ishte me ciklin menstrual, ishte tërësisht e izoluar, e si të të të njëtë, që ndytsire e soj, prekte, ku dhe qëja prekte me dorën e soj? Nuk e lejonin, të prek azje, as të hanë buk me ta, as të rinë me ta, ishte e izoluar tërësisht, nga se thënin, pardisa është në këtë fazë e tërës së dytë. Mosi kur djoqut dhet pejsoj, që është i dytë dhe i neveritshëm, që njerëz larguan prej tij, ashtu të bëhet edhe çenia të e saj në tërësi. Sa padëshim këtu Islami, erdhën në msimet e posaçme, duke përqaktuar rregulla të caktuara të sa e ruajtën dinitetin dhe karakterin e gruas. Që do të plasin për to Melena Lautomanuar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 përta lua e të një rëlë destabilizuat në shëshri, si kur që e përmendum të kërrasti i zotë të Grekve Afrodites. E kështë më ratë, gjitha këtu tema diskutojshen, ma herët, për në më vonë, për të rësa, në meke dhe në medine, zbrit të një dritë që du t'ja këthën të shpresën për sëri, që saj dini do ip të iptë vendin e merituar do t'i kthente dinitetin dhe do ta bënte nga një faktor destabiliteti nga një burim amoraliteti një faktor të stabilitetit moral shoqëror në një qelcë sigurisë që siguronte me liën e Allahut subjel shkatërimin dhe degradimin e shoqërisë kjo ishte për temën e parë. Do të vazhdim endë për të prezentuar gruan të këtë tjërët dirë në kunë sotë bashkore për të parë se si u të rejtua grua pasajt e franqezët e të britanezët e të këtë tjërët, të këtë gjithë, me gjërat të evidentuarë, faktët të pëmëhushme të përmendrua në historin e të rejtimi të kësojtime. E ku gjitha këto pasa i përmledhim, mundemi me komoditet dhe rati të flasim dhe të shpalosim dhe rëzionin islam për gruan prej kohës kër fëllet të zbet Qurani dheri në kohër të sotnë. Në lësë Allah në manuar që në emësën të vërtetën dhe të në bën nga ta që e ndjekin të vërtetën. Sikur që lësë Allah në manuar që në ruan nga çdo devim manipulim, këç kuptim, këç përdorim. Në ruan Allahu جل وعلا nga gjëza këto. Mos të bëmi veglë as kujt. Mos t'jahuazoj mendet tona as kujt. Por ta përdorim një pavarësi intelektuale për të vendosur se kush dhe çfarë do të jemi. Të kuptojmë se kush po na jep të mirën më tepër a Zoti i gjithis që në kriaj, apo ata të tjeret që mundohen përmes ambalazhimeve të joshese dhe të mira, në futin në greminat e divimeve, shkatrimeve dhe degradimeve të ndryshme që ishin dëshmitar para arsit e tyre. Dhe një takimi në arshëm besa launt në arrua nga gjithë e keqe dhe të takohemi për së ri نتميرا نشدد الحيل ديره ترى السلام عليكم ورحمه الله <تصفيق>